Еванђелја по Матеју Пазимо, рече Господ, рићу ову Царство небеско је свично човјеку цару kojih ti je da se prodačuna sa slugama svojim i kad se poče računati dovedoše mu jednog dužnika pod 10.000 toga na tom i budući da on nemože čime vratiti zapovijedi gospodar njegov da proda I ženu njegovu i djecu i sve što imaše I da se naplati No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći Gospodaru pričekaj me i sve ću ti vratiti A gospodar se na onoga slugu И пусти га, и дуг му опрости. А кад изиђе слуга тај, нађе једнога од својих дугара, којим убијаше дужан сто динара, и ухвати га, и стаде давити говоречи, «ДАј ми што си Pader, drugar njegov pred noge njegove i moljaše govoreći pričekaj me i svećuti ću ti vratiti a on ne htjede nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne vrati dug drugar ipak njegovi vidjevši taj događaj Božalostiše se veoma i otišavši, objasniše gospodaru svojemu, sve što se dogodilo. Tada ga pozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti, jer si me molio. Није ли требао да се и ти смилујеш на свога другара, Као и ја на те, што се смиловах? И разгњеви се господар њего и предаде га мучителјима, Док не врати све што му је Tako će i otac moj nebrski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svojemu od srca svojih sagrešenja njihova. Šta pa je njihovo I i duha. Ima broćni sestrem situacija kad se nalazimo u saobraćaju i kad mnogi automobili polaze, dolaze, mimo i vaze se, ali ima i situacija vanrednosti. Kad više ne važi ono pravilo koje je do tada važilo, kad ni crveno svijetlo više nema snagu, a ni zeleno ne znači da je slobodno. Kad ni ona traka koja je predviđena za kretanje u jednom pravcu ne mora da bude ispoštovana, nego da se može kretati drugim pravcem. Kad ni znaci obraćajni nemaju snagu i u tom trenutku gube značanje. Bez obzira da li se odnose na ograničenje brzine ili sugerišu na nešto drugo. Riječju u pitanju su posebne situacije. Situacije koje su vezane za posebne ličnosti. I vidimo i danas, kad jednom treba da prođe neki od vladara ovoga svijeta, kojima je po Božijem dopuštenju predana vlast, a naučili smo u crkvi, a ako nismo onda treba da naučimo da je svaka vlast koju nemoćni ljudski stvor koji danas Jeste, a sutra se gubi Kad njemu takvome zapadne da ima vlast Uvijek znajmo, braći i sestre, da mu je data od Boga I kad oni takvi koji danas jesu, a sutra ih nema Kad duh njihov izađe iz njih toga dana Boginu i nestaju sve pomisli njihove, kako nas uči Salom. A eto i njima takvima, kojima od Boga data vlast za neko vrijeme, kad prolaze ovim našim putevima, magistralama, onda obično čujemo zvuk, neobični zvuk sirene, neobičnim svjetlucanjem rotacijonog svjetla i to je znak da treba stati, da treba usporiti da se treba pomjeriti riječju obratiti pažnju na nova pravila isto tako ne isto tako neuporedivo iznad toga jeste i u crkvi Božoj braći i sestri kad dođe trenutak za svetu liturgiju tada se pale rotaciona svijetla koja obasjavaju i sveta nebesa i zvuk koji čujemo a to je zvuk skladni zvuk zvona i u tom trenutku Prestaju obična zanimanja i prestaju da važe obična svakodnevna pravila vezana za svakodnevni život. I zbog toga, kad dođemo hram Boži, treba da znamo da smo stali na jedno izuzetno mjesto, da se nalazimo u izuzetno svećenom prostoru i vremenu i da treba obratiti veliku pažnju jer ne prolazi neki običan čovjek ne prolazi nikakav predsjednik nikakav minister nikakva da kažemo velika ličnost iz naše svijest naše države našeg okruženja čak ne ni nikakva svjetski poznata ličnost nego Dovazi sam tvorac, sam gospod nad vojskama, sam bog, svedržitej. I zbog toga kad čujemo ovaj žamor ispred ovog hrama, kad čujemo ove ljude koji baš u ovom trenutku pričaju ispred ovog hrama, ko zna možda i puše cigarete, ili ko zna kakve priče prebiraju i o čemu sad mislemo, i o čemu razgovaraju ne možemo da ne primijetimo veliku raslabljenost veliku oboljelost veliko slijepilo jer ne vide imaju oči, a ne vide imaju uho a ne čuju imaju ruke a ne dodiluju imaju noge, a ne stoje pred Bogom nego okrenuše veđa jedno ih tamo poporti. Pričaju, ko zna se kim sa Bogom sigurno ne jer evo ga ovdje isto kad dolazi isto kad te posmatra sa carskih dveri ti se obraćaju a ti ne slušaš strašno je to obraćaj sest strašno do te mjere da mi ne znamo koliko je to strašno koliko je to tragično i čuli smo I danas slava Bogu sveto evanđelje, mi koji ostavljamo ovdje sa kakvom takvom pažnjem. Sam Bog nam se obratio, braći i sestri, sam Bog, kako rekli na početku, reče gospod priječu o strašnom trenutak u vremeni. Slušamo priječu koju govori vječni Bog, koji govori strašni Bog, koji govori Bog, od koga zavisi naš život i u vremenu i u vječnosti. Govori Bog, od koga je ovo sunce koje nas danas obasja i ovaj vazu koji nam kroz nozru uluče ulazi i život daje. Taj Bog govori. Treba obratiti veliku pažnju. I čuli smo strašnje njegove riječi, strašnu zapovijest. Da ne bude posle, da nismo znali Dan nam niko nije rekao strašna zapovijest vracu i sestri hrišćan ona se na nas odnosi a ta zapovijest glasi da moramo ako hoćemo da naslijedimo život vječni ako hoćemo da naslijedimo carstvo nebesko ako uopšte vjerujemo u život vječni i u carstvo nebesko ako ne vjerujemo onda teško nam Ali evo nadamo se i vjerujemo da imate vjere čim smo se sabrali ovdje na svetoj liturgiji, da vjerujemo u strašni dan strašnog suda Božijeg, da vjerujemo u vječni život u Carstvu Nebeskom i da vjerujemo u vječne muke onih koji ne ispoštovaše svetu volju Svetog Cara, Svetog Carstva Nebeskom. A volja njegova, braće i sestre, danas izražena i uvijek takva jeste da treba opraštati i to vrlo važno oprostiti od srca ne oprostiti samo usnama ne oprostiti samo mislima samo glavom nego oprostiti srcem jer srce jeste stanište Božije jer u srcu je carstvo nebesko I u Carstvu nebeskom se srcem živi, iako bude trm zlopamćenja. Pazite, broći i sestre, jer ovo je evanđeljena spoziva na pravoslavnu vjeru i na pravoslavni život. Nego ambijent u kome se nalazimo malo nas je dezorientisao, pa ne znamo našto smo pozvani, pa se u skladu sa tim neznanjem i slabo trudimo na ispunjavanju svete volje Božjeva. Veliki je poziv Boži braće i sestre, niko da nas ne zavarava. Velika je, istina velika je crkva Božja i poziva na veliko, na uzvišeno i na svetu. I zbog toga moramo da se podvizavamo, da steknemo taj nivo raspoloženja. Treba opraštati od srca i to svima veliki zahtjev Boži i potpuno opravdan jer tako kaže ovo sve to i nama je oprošteno braće i sestre i taj oproštaj stekli smo time što smo skup oplaćeni vidite braće i sestre naš dug prema Bogu isplaćen je obratiti pažnju na to jerako ne obraćimo teško namoj u vremennoj vječnosti a i ovako nam je mnogo teško a izgleda da će biti sve teže i teže jer nenaučili smo mi tu već još i još ne razumijemo tu važnost sva da si iskupljen ničim drugim i nikim drugim do samom krvlju gospodnjom i žrtvom Sina Božijeg jedino rodnog. Strašna istina, brati i sesto, strašna istina i vječna istina, da si ti, čovjek, grešan, vrlo slab, vrlo prevrtljiv, nestavan, spreman na svakakva lukavstva, na svakakve ovažnje, obremenjen, теким и raznim гресимima i prož raznim i скоро сvi страстиma. Ми slobono možemo reći да da današnji narašt спрос prože страma. И тим zaduž i то že стоko zaduž i наш народ брат i сестр, теško se zadužijo pred Богом, много многоduže. И постоji samo jedan način da se razdužimo to jest da nam taj dur bude oprošten jer mi se nikad ne možemo razdužiti nego samo može da nam bude oprošteno može milostivi Bog gledajući naše pokajanje gledajući naše smirenje gledajući naše opraštanje može da se smiluje na nas i da nam kao vlastanje Jer zapamtimo, Bog ima vlast, sjetimo se iz ranih čitanja, da ima vlast da oprašta grihe. Kao što car može da je samo jednim aktom odluči da je serijski ubica i kozna zna kakav razbojni, slobodan. Zato što je to volja careva i tu nema niko više da se miša. To je pečat careva zaprečatio tu odluku i on je prosto slobodan. A kamo li kad car nebeski koji ima vlast koju nijeden drugi car nema da oprašta grijehe koji nas vječno braće i sestre opterećuju ako se ne oproste. Taj car isto ima vlast neograničenu vlast da oprašta grijehe. Ali postavio je jedan uslov čustmovom svetom evanđelju. Jedan uslov vrlo precizan i moguć svima nam, bez obzira koliko novca u džepu imamo, koliko snage, koliko zdravlja, koliko pameti, koliko godina. Uslov koji možemo svi da ispunimo ako hoćemo. Ako hoćemo da nam bude oprošteno ogroman dup, a to je Da i sami poprostimo našim bližnjim segrešenja njihova i dug njihov prema nama. Obratimo pažnje, su strašne riječi koje svijede, braći i sestre, još jednom ih ponovimo. I raznijevi se gospodar njegov na onog koji nije htio da oprosti bližnjevi i predade ga mučiteljima dok ne vrati sve što mu je dugovao i onda potvrda i zaključak sve ove priče slušajmo pažljivo jer govori sam Bog znači ne laže i jeste ovako i bit će ovako braći i sestre obratimo pažnju da nas ne varja djavu u prostinovim digresijama ali prosto osjećamo potrebu da priču zaokružimo jer vrime ističe Sveti ovam vestičnik navodi na jednom mjestu da džavo ima jedno strašno ubitočno sredstvo i mnogo je ubio tim kalibru a to je da nam usipa u glavu misli i osjećanja da je Bog milostiv da je Bog mnogo milostiv i tako nas razoružava i obmanjuje jer Bog jeste milostiv ali i traži da privučeš tu milost. Zbog toga obratite pažnju da i vas ne posjeti takvom posjetom, da vam razbije gard, da vam spusti straženje, spusti gard pokajanja i tako vas vječno nokautira i nokautiraju smrti. Bog jeste milosek, to je velika istina, ali i pravedan, braće i sestre, i postavio uslov da bi tu milost projavio na nama što djavo ne dodaje on samo kaže milostiv je milostiv je milostiv je i tu staje a evo Bog istina on je produžio priču jeste milostiv ali i tako će i otac moj nebeski učiniti vama znači predati nas mučiteljima i predati vječnom tamnovanju Ako ne, poprostite svaki, bez obzira ko si, nemoj da se zanosiš, da si neka veličina i da imaš vlast i da imaš pravo da ne opraštaš, nemoj da se zanosiš. Ako ne oprostite svaki brat u svojemu od srca svojim sa grešenje njihova, zbog toga, braće i sestre, popratimo dobro pažnje, jer... Gospod nam vrlo često namješta situacije, da se neko ogriješi od nas. To je bukvalno namještena situacija, ili kako bi rekli namješten posao, namještena kombinacija, da zaradiš, ili ne da zaradiš, nego da ti se oprosti duh. Tako da, to posebno gospod radi onima koji su se teško ogrešili smrtnim gresima ubicama prije svega moramo obratiti pažnju na čedomorce oni koji ubijaju djecu svoju oni posebno moraju da znaju pošto ih je mnogo među nama da moraju svima da ne neprestano i da imaju jednu prozbu u vama ne u akatistima jer akatisi mogu čestnost prevare pa čovjek nisi čitao akatiste oprosit ćemo. ne traži od gospoda da se neku teško griješi o Da se neko zaduži kod tebi. I to dobro da se zaduži. Da bi mogao da se razdužiš i ti opraštajući mu. To se odnosi i na čledo morca, one kojubijaju djecu i na sve koji griješe. A svi braci i sestre griješimo neprestano i teško. Zbog toga neka nam ovo sveto Evonđelje bude jedna velika i svjetlonosna i životvorna pouka i veliko upozorenje da ako mi ne budemo praštali a slava Bogu imamo kome da oprostimo Bog će se pobrinuti da te neko povredi, da se neko zapuca u tvoj automobil koji ti je draži od bližnjega koji ti je draži od one djece koju si usmrtio u svoj utlubi da se zakuca neku tvoju automobil da ti napravi veliku materijalnu štetu paciš ti bombu u tvoj stan ili ušavš ti na oruža i opračkaš i tebe i svu tvoju šteđelinu ili ogriješiš se o tvoje dijete na bilo koji način o tebe Bog će tu kombinaciju i čeka da vidi tvoju presudu i sam će biti Na onom ročišku Kad budeš pozvan da Da sudiš Da osuduješ ili da svjedočiš Znajemo, braci i sestre Da u toj sudnici Ako se obavlja u tvom srcu Ili ako se obavlja s poljem Ima jedan nevidljivi koji te posmatra A to je Bog Sa otvorenom knjigom I čeka tvoju odluku I pečac spreman Da potvrdi Ili vječnu tamnicu Tvoju, tebe koju suđuješ na tamnovanje ili da te razriješi time što si i ti razriješio, što si ti oprostio. Tako da, prvo važno, kad god treba da osudimo, kad god ne nećemo da oprostimo, znajmo, braći će se, da svojom rukom uzimamo luku gospodnju i njome potpisujemo Naš dug, pečatimo ga i ostajemo zaduženi. I taj dug ostane na našoj duši, na našem srcu u vijekove, vijekova. Zbog toga, Bog je svima nam dao vlast. Ogromnu ogromno U veru malo tajanstvenije proces je dao ti vlast da oprostiš ili da ne oprostiš. Da pomiluješ ili da budeš nemilosredan. Svi imamo to obrazno, da, da to jeste tako, vidimo po našoj nemilosrdnosti, koliko ne opraštamo, koliko zlopamtimo, koliko osuđujemo, pogotovo bilje posuđivanje, ali ajde da ne prekoračimo vrijeme naše pažnje i da ne optretimo naše male snage za ovako važne teme, braći i srsti. Nego, nažalost, malo je vremena gdje se o njima može govoriti, pa nemojte zamjeriti što ve divne sveštene liturgijske trenutke malo pteretimo, ali vjerujte mi, i vjerujte nam da tako očigledno treba. Imam ogromnu vlast da oprostimo i time da spasemo svoju dušu od vječnih mukov. I neka da, gospod, svima nama tu mudrost i to zrenje da shvatimo da naš neprijatelj nije neprijatelj, nego velika šansa da oni koji nama duguju nisu naši dužnici nego oni preko kojih možemo da se oslobodimo od neuporedivo većeg duga našeg prema Bogu. Jer šta dugo je tebi bližni čovječić? Šta on dugo je krema tebi? Ništa ti ne duguje u odnosu na ono što si ti dužan Bogu. I dovedimo priču do Krune i do samog centra gdje svaka treća treba da se ulije, a pa to je sveto pričašće. To je sveta krvi, sveto tijelo Božije. Nama je, braći i sestre, oprošteno tijelom i krvom. I sveta liturgija, to je jedna eksplozija milosti, eksplozija opraštanja, eksplozija ljubavih. I pogotovo mi koji smo se osmijelili ili procijenili da smo dostojni te milosti i da je pokusimo u svetom priječešću, dobro treba da obratimo pažnju na naše dalje ponašanje. Sjetimo se svetog Jovana milostivog, čuvenog i svetog patrijarha Aleksandrijskog, kad je služio svetu liturgiju kao što je mi danas služimo, pazite patrijarha, I kad je došao trenutak da prinese Beskrnu žrtvu A dobro je znao da Bog Traži da i on svima oprosti Prije nego što prinese dar Što prinese žrtvu On je znao Da jedan sveštenik tu među narodom Ima nešto protiv njega Da nisu onako u duhovnom jedinstvu I zašao i svetog u dara Prišao njemu međunarod i kvekao pred njim i zatražio od njega oproštaj. Pred svima, vidite kako pošto je riječ Božju sveti vladike i tek onda pošto se izmjerio sa njegovim služiteljem klirikom njegovim vratio se u otak široko srca i nastavio da služi liturgiju širokom milosti Bogu beskronično širokom u milosti i u ljubavi Zbog toga i mi broći se svakoćemo da se sjedinimo sa takvim Bogom. Nemojmo da su nam srca tvrda i surova i ne milosrdna, jer se sa njim nikad nećemo sjediniti takvim srcem. Nego očistimo srce, proširimo ga popraštajući svima, ama baš svima i to vrlo važno opet i opet ponoviti, od srca poprosti. To je podvijek i treba tudi, ali Bog će ti pomoći. I ako hoćeš tako da živiš, eto Boga eto Boga u tvom srcu, brate. I posle začudit ćeš se kakav ćeš čovek početi da bivaš, kako ćeš širino da osjećaš, kako ćeš one uvrede koje su ti do tada predstavljali i zazivale noćne more. I ne sanicu, kako ih nećeš više ni primjećivati, nego naprotiv. Naslađivaćeš se time Jer će svaka nova uvreda Svaka nova Kveleta bilo opravdana Neopravdana, to više nije važno Sam u smislu Da ako je neopravdana kveleta A ti oprostiš Veliki si pred Bogom Veliki si hrišćanim Veliki si pravoslavac Pojavljujuš osobine Sina Božijeg Sina na broći se Jer sin Božij On mora do da pojavi takve osobine. Kakav je to sin koji grinja po cijeli dan, koji osuđuje po cijeli dan, koji zlopanti, koji ne može da oprosti. Kakav je to sin? To nije sin Boži. To je sin džavodi. Zbog toga ne mojmo da se zavaravamo broći i sest. Premajući ti je moj krv, znaj da ti je to krv koja te iskupila i kojom ti oprošten. Iako ste se već osmijeli da je primiš Budi spreman Oprezan Da svima opraštaš Baš svima I do crce Iako oprostiš ti Oprosti i Bog tebe A oproštaj znači Oslobažanje od duga Oslobažanje od grijeha Oslobažanje od muka Oslobažanje od smrti oslobađanje od vlasti džavova nad tobom. Ako ne upraš, uprašaš džavojma vlast na tobom, ako oprostiš džavoj, gubi vlast na tobom. To je duhovni metod oslobađanja. I kad od svega toga budeš oslobođen, kad ti srce bude slobodno da primi Boga, eto već carstva Božijega u tebi. Zbog toga, gospodi, počinje ovu priču carstvo Božije je slično i nastavio u krič. Jer srce oslobođeno od grijeha jeste srce koje вечно свеће одправсло мобиско. Neka bi Bog nam dao takvo srce koje oprašta i koje svima oprostivši Boga koji je takođe svima oprostio, osjeća u sebi. I taj zalog da mu bude izvor neprestane radosti i neprestane nade nepresane i svete snage da svima oprašta da se za sve molim i kao takav bit će i dobro došao u carstvo nebesko da dili trpezu sa svim onim koji su širokog srce. da dili trpezu sa majkom Boževom koja je šira od nebesa kako je nazivano koja je rodila onoga koji evo i danas stoji ovdje i čeka nas da vidi da li ćemo oprostiti ili nećemo. Poprostimo i mi, i sestre, dugove naše, dužnicima našim kao što i otac naš poprosti nama segrešenja naša. Amin, Bože, dajte.